Amatem els divendres per la nit per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog nuvoldefunt.blogspot.com des d'on també podeu fer un petit donatiu per al programa i també ens trobareu a les diferents plataformes habituals, ja us sabeu, de podcast com és Spotify, iTunes i e Books. Gràcies a Audio de Com sabeu, estem amatent regularment sessions i seleccions musicals. Últimament a Twitch, al canal del Club Silencio, club baixa Silencio. Aquesta nit arrencarem el programa amb el nou treball de Jeffrey Cantoledesma, un disc amb el piano com a protagonista titulat Gift Songs i que publica en el segell Mexican Summer. Cantoledesma treballa en un hospici i a més és sacerdot zen. Aquestes pràctiques d'alguna manera es veuen reflectides en la seva música, una de les sis peces que formen aquest nou disc és aquesta, Gift Song Dictafon és una banda de jazz formada a Brussel·les pel compositor i músic Oliver Duerel, sempre acompanyat, com no, per un munt d'amics i de músics. Acabant de publicar eh, com a banda el seu sisè àlbum, un disc titulat Unstable, en el, seu, eh, en el que és el 25 aniversari ja d'aquesta banda de Dictafon. Són 11 composicions, on es mescla l'electrònica amb el jazz en un treball més que notable que val la pena escoltar sencer. Escoltem eh, aquí l última peça d'aquest disc titulada La Fin. Manable aquest treball de eh, dictar font eh, el sisè d'aquesta banda formada a l'any 2000, el trobareu aquest disc dins el catalàc del segell de Novali Records. I escoltarem ara una peça de fonografia de gravacions de camp extreta del nou disc de la compositora, artista sonora i també Tita Llaire, libanesa Yara Asmar. El seu disc es titula Everyone I Love Is Sleeping And I Love Them So So Much i ha estat composat entre Beirut i Nova York. Yara Esmar treballa amb instruments desconeguts i nous materials per construir a sobre un estil personal i molt íntim. La columna vertebral d'aquest disc està formada per caixes de música, mecàniques i casolanes, així com d'un arxiu personal i ben extens de gravacions de camp familiars. اللي انا بفكر كذا راكه وشاد بالونك على فوق <تصفيق> الكبابيكي في هواء اللي فاضي مش بنعرف تعمل ما ناس عطاني الامر مره كهربا очку ственn يا شي دي اللعله وزي بمراسي انا بصح هل بعدي صح لي رقم تكتيفه مدرسه اتمنى نلعب بس نعطيك العوده اللي عاسبه تفول دولار اللي راح تشوفه تفضل زي عيني يا اصاص اللي كانت الايام الاخر دي Mm -hmm. happy birthday to you happy birthday to you كل المنسجلات تطلعوا من, من أول تنزيلوا أنا إذا عندي هادي شيئا فورتراك هاي في إيد أحداً فيه حسناً فيه حسناً فيه كل ما أمروا تطلع فيها عم نحط عم نسجل برّ عالميكروفونيات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي إياه هنا اثنان خطينا نتأخذ صفوا عميخلوا أصوات الصفير وأصوات اللي عم نسجلوا بس خلصنا بعدها نهينا تحتنا العمى فيهم أصوات الصفير أكثر من فيغنانهم كل الأصوات مع بعضهم لكن كل الكتور كأب وقارن فيه, فيه, فيه لابار فيه دمول بيستاتها فجرى يوم منقلوا القمر وينها الآن طيب فيه أنجوا منهون ذي أكمر كأنه مدهوح فيسيلوا ميتهم الحرب Feet, doncs això era Yara, Yara Esmar, des del seu eh, nou disc, Everyone I Love is Sleeping and I Love Them So So Much. D'ella passarem a la música eh, una mica més drònica, Anem fins als Països Baixos, anem fins al segell Dronarium. Una de les seves últimes publicacions la l'assigna el productor Rick Sanders. The Arrow of Time és un mini LP amb quatre composicions d'un ambient dron construït amb síntesis modular i gravacions de camp. Escoltem el tema titulat Dream Sequence. Aquest ambient dron tan agradable que ens ofereix Enric Sanders anem fins a terrenys més foscos amb una de les noves publicacions de Creo Chamber, la que presenta el debut d'un nou projecte de Simon Heath fundador del Segell eh, cap allà l'any 2012 i persona enrere diferents projectes importants de Dark Ambien com és Atrium Carcari o Seiblet entre d'altres aquest nou projecte porta per nom Primal Era Worship i estem doncs parlant d'un debut però que ens ve d'un dels músics més experimentats i de gran qualitat. Aquí ens mostra un dark ambient molt atmosfèric, cinemàtic amb textures tribals i paisatges sonors reverberants. Segueixes a la sintonia del núvol de fum, el programa de música ambient, electrònica minimalista i experimental de Radi Mollet. Passem ara, tornem a canviar d'estil i passem al DAP Tecno del duo que formen Marcus Wettner i Joachim Espiez que recentment han publicat un nou treball el tercer, si no m'equivoco que fan junts porta partit Tool Conversion i són set noves composicions que segueixen eh, perfectament en la línia estilística del projecte Ambient i DAP Techno Dronic sempre amb un so poderós i impecable. Aquest és el DapTeno de Wedner i Spiev, Marcus Wedner i Joachim Mepieev. Des d'aquest projecte conjunt, un eh, portant publicant ja ha tres o quatre treballs. Amb ells ens hem acostat a la recta final del programa. El darrer tema d'aquesta nit ens ens porta ens ve des d'un gran clàssic de l'ambient i l'experimentació: Ben Frost. Recentment ha reeditat el seu disc Still Wound, eh, aprofitant el 20è aniversari de la seva publicació. Still Wound és un treball de transició quan Ben Frost estava descobrint noves pràctiques artístiques i nous softwares per fer música. Per exemple, Ableton apareixia cap a finals de l'any 2001 és un treball de guitarra gravat amb una Fender Twin molta reverberació com no i una sensibilitat especial escoltem per acabar el programa d'aquesta nit al tall titulat You, Me and the End of Everything Doncs amb Ben Frost i aquesta peça You, Me and the End of Everything arribem a la fi del programa d'aquesta nit el número 505 del núvol de fum Ja sabeu que podreu escoltar la repetició per la ràdio dissabte a mitjanit i que tindreu eh, disponible el podcast en el nostre blog núvoldefunt.blogspot.com així com a les diferents plataformes habituals. Recordar-vos també que des del de perfil d Cloud i des del blog del programa podeu fer un petit donatiu per dignificar una mica la feina del locutor de ràdio. Ja sabeu que l'Ajuntament es nega a pagar-nos. I sense més què afegir, eh, m'acomiado ja a vosaltres i ens tornem a trobar la setmana vinent en una nova edició del Núvol de fum. Molt bona nit.